وري به اجمیر دا کتا زه دا اجمیر سپی بیا تا وری بند کړو لوا وټونی سو چرابهانځی کری کنه وی ولی میټه کې وزا خپل کمره کې خدای سپینه پرې لږم دا اجمیر دا اجمیر سپی وری پرې لږم وزان بنه دانو منی دی کلا وای زو د فلانی د چمبې دلاندی مځجم لاندې و سړی انصاف وکا وَتَقَدْ تَعَدْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ او پری بشی د دی تر منظرشتی اگرشتی اللہ وی ختم بشی دو یو دشملان بشی دو یو بل بیقات بکی خو در بانی رواني کل وی دل من الان دی ما کل سه پزانک دی کل سه پزانک دی لیکن سبا یو روز را روان را چې دارشتی به گی وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوُ او بو ویا که زهانچو ورپسی شیو لاؤ انہ لنا کر راتانو کچریوی مونگ لرا واپس تلال دنیا تا فن اتبر رامین اوم مونگ با بیزارو شدو دوینا کما تبر راو من نا لکسنگا چودی بیزارو شیدی زمانگ نا لکسنگا چودی مونگ سر بائکات کر زغسی با مونگ بائکات کرو کو واپس تلال دنیا تاوی لیکن واپس راتلل اشتر چلتا ہے قرآن دو اڈلی ذکر کئی ناکار تیملا لیڈر چمچا شاگرد مرید او دا حق پرس اولیاء و ناکار مریدان دو دو او ذکر کئی دل تا دو ناکار و ذکر شوئے دی یو تو اتنو گورے چھ مسلح زی انتراشی سورتی صافات لکو گوری سورتی صافات رشتہ مسپارا ہے کله چې قیامت قائم شي الله واي د رښتمنه څخه بارا سوره تزافات سله رښتمنه ایت 9 واقعهم انهم مذلولون او دروي تپوس কবল شي اغنا کار پیران نا کارم رضا لیدران چمچه استادان روان کریشی جانم تا نو اللہ بو اجڑے وے چھتا پوز کی مالکم لا تناسرون صدیتا صلی اللہ چدی ابل امدار نکوی تا خوی چی دیب اخلاسہ ہی کرنا ہے اس پکار داو چیزہ ری خلاس کرے وے تی خلاس کرے مالکم لا تناسرون بلہم اليومہ مستسلمون بلکه دی بې پدغه واخه سړک خو دې کې الله تا هر چا بغاړېږي چون بتنه نه شي واق بالا بازو مړه بازي اتا سالون مخامخ بشي بازو دې بازو تا تپوس نه کاوند کي يوبل به تپوس نه کوي يا يتساولون يوبل به ملامت کوي قالوا انكم كنتم تاتون علينا يميننا لو بوای مریدانو ناکار پیرا نتا وایتا سوراتنل بایکومنګتا انیل یمیننا حضور کما دل دعوت او کو دعوت می دل نه درقولانهم را اخلاص به پفلانی کله زما چمچرا زما مرید را خلاص بیه بیمانه تا را خلاص بیه هر وقت آنیلی امین پا زور و وش پا زور را تلیه بدبخت ازا پا کیو دا پختن و پیر سنده با نیغ ور خلاص و دا سنده چالی رکره دا بلچالی رکره دا خو اشاعت و تغیید و سنت کنینو پختن کور تا اگورا څلته بر اخلاص او سلام بینکو نیغ به ورند نوی ننه واته ده لګته وای چې غویراغلی دا اړینه او چې غویرا شي او چې پیر راشي د خلولو عمرته کې نه مرتهږي ارشاد و ذکرې ارشاد دا غکړې چې پورت کې امن راوځي سړي برادران درکارا منبار کړي نور موږ څو کوی الله غ بابی صاحب د کټ نه نکو زیل او پختنه بطله او جاپانی ولکولې جوړې به په خولې لنګر به پخېده اوس بابی مونږ د کټه کوزه کړې ده پخپله پخایې کښار نو څو وکړو ایشات دا چې بابی کوزه کړه او سانډه بار کړه دِن نو څو وکړو وهیشا چېګلی چې کول تا د کاری هر وخت کو نو وړه او ایشات کاری وکړو سانډه را بار کړه نور سوق قالوا انكم هر کلي کې وګوره شهادت کارنامو ته الحمدلله الله دې صدا کارنامو باندې موږ له مرګه اولې د توحید او سنت خدمتۍ ادهر منکر ردي نو بل چا کار بغیر له شهادت نه واق بالا باز و مالا قالوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَا تُنَنَا عَنِ الْيَمِينَ تَاثُرَاتِ لَيْمُمْتَى او يَمِين خِي طرف توم باي دو كورتی جيب خي طرف توم ود جيب غالا ود جيب غالا ايمان جيمران هم واقستو جيب جيوم والا کالا شوکا شوکا را نه شوکا دا و راه نه لار نوام تغزي پسپون جامو شوکا قای فشوه و شوک رانه و ایده شوک رانه معنی صدا شوک دا رانه برس این توپک راغسته اگه شوک را, را کئی لار وائی اگه شوک را کئی خو نو آمان دقس دیو پخپل را ری چه در شما نصبر را ری اگه تر آیشی نصبر را بس دوار در طرف تا گتر را اولی زده پار زکی گتر را دی دی ما کی نوم د موریتاو موری دی ده. او چې موریت د سغاځي نوم چې لري په سر کړی په ماسته راغست دي او هغه راغځي چرته وری سیب لوړم ولکه دغه بجو باندې خورو اړخ خو دې ګن باندې زایي جنہ چرګ په فلانه کور یته دا وری چې د اصل ګماسته جنو باندې وایي دا ډیره شو کنه دا چطور دا ملاسب لورکه چه سپیره دا شو خریده الکه دا گنده شیفت زهگی و دا عجیبه شیره و دا سربشوه دا مستشوه دا ذکه بانگوهی بیلتی ما و اقبله بازو مالا بازیتا سالون نا پخپله نا خریتا عنی الیمین قالو بلم تکونو مؤمنین او بوووی اغیر نووی تاس مومنان اغیر به دوی تا بدوی نووی تاس مومنان وما کان لنا علیکم من سلطان زمنگا دربانی سزورنو. ما اغیر تشواز لگو چی عورس جور دی او توک رازی نتایویزو ما اغیر سرا کشکل نویتو وما کان لنا علیکم من سلطان نو زمنگا پتاس بانی سزورنو دارنگی سورت قصاص لکھو رئی در ناکار و ذکر اللہ تی شلم سفارا سورت قصاص دریش پیتم آیت سورت قصاص سورت قصاص دریش پیتم ارتا اللہ ذکر قی وقال ویوم ینادیما وَيَوْمَ يُنَادِئِمْ فَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَائِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُمُونَ اغا روازو جواز بوكی دوئتا اللّه نبوه اللّه شرط دي شرکان زمان اغا قسانا چويتا زُقُمان کا انك راتو خوئی قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ الْقَوْلُ اغا قسانا چو صابت شئو باغی بن عزاب. ربنا هاولاء الا الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا يا رب تغكسا منغا گمرا كلو دي لارا دي تمنگ دي شر بلاري سمي ڪري اغويناهم كما غوينا منغا گمرا كلو دي لارا لاك سنگا چم گمراو من گمراو منغا خطا كلو دي دې شته آیته سورۃ ابراهیم نو موږ فغاوو غین مزل غوینا سورۃ ابراهیم د دې شته آیت دی لاسمه شو ګمراه لکه څنګه چې موږ په خپل ګمراهو سورۃ ابراهیم د لاسمه سي پاړه دې وي شته آیت قیامت قائم شي نو دې نا کارو په فطال ال... وبرزو لله جمعیه اخکار بشیدوی اللہ تطول طول با اللہ تصرگن شی نو بوائی کمزوری لله زینست اکبرو دپا دا خلقو چلوی کروا پا دنیای کے او بوائی کمزوری یہ وشتماعیتا فطال الزوفا او کمزوری شاگردان مریدان چمچی لله زینست دا پا دا خلقو چلوی کریوه اگا استازانو پیرانو لیڈرانو تا انا کننا لکم تابانو منگو تا سو پشی پو دنیا کی زو انتم مغنون اننا من عذاب اللہ من شئی او ایئی تا سو لرکون کی زمانگنا عذاب دلانسا دا عذاب دلانسا لرکولی شئی او قَالُوا لَوْحَدَانَ اللَّهُ لَحَدَيْنَا كَمَ نبوه آغی اکا اللہ مونگ تلار ساما کری رو مونگ بدر تل ساما کری و سواء برابر دا پا مونگ باندی اجازی اینا ام سابرنا کچگی و وو کخاموشی کیو ما اللہ نامی محیس نیسته دی مونگ لرا زاده تیختی بچاو زای نیسته خوا تون پا کول جانم ته ضروري مال انا مم جانم تا تاوتي سوره عرب لیکو غري سوره عرب دغنا ذکر الله کوي سوره عرب اتم سي التا الله فرمای چې قیامت قائم شي ندا سورتي আরাফ اتماسپارہ طالب الخلوص يوما من قد سترت زمرات طالب الخلوص يوما من قد خلد من قبلكم من الجن والانس في النار الله بوای جنت داخل شي كلما دخلت امه اللعنه اختا كلا جداخل شي وडला اللعنه بوکی بل ورتا يوبل بدلن تن کئ حتا عزت دار کو سیا جميعا قالت اخرىهم لاولاهما نبويه رستید پارو مختنو اغناکار مریدو شاگردو چمچرا ربناها اولايا ذلونا اي رب ذي خلق من گمراه کړيو دي ډر ديملا پیر من فاطمہ زبن زرفا من النار اللہ عذاب ور کی دلارا دو چندور. اللہ ولا دو چند سزا ور کی نو او دی غټ غټ کتابنی وی آمد ته دای جللوقول اللہ دو چند سزا ولا ور کی قالا لكل اللہ بزواي اوسم وای الا بلا برگردن ملا نا الا بلا برگردن استا دا ولینی زکولا قران کاله کلن زيفونو او بو و الله ټول د پاره د دو چان د ویلا سزا ذکر کوم چې بې ایمان او بې را حق پټ کړي او تاسو نو عمل غلط کړي او تاسو نو سزا ذکر کوم چې عمل غلط وکړو ابل ځان ته تو نه کړل د الله په کتاب باندې ما قران درالې غلو <تصفح> فاتیم ززا بن زیفا من النار قال آلی کلین زیفون ابو وای اللہ دوار پارد دو پاردو چند سزا ولیکن اللہ تعالیمون داغ ناکارو انجام بدائی چه دوار باللہ جانم ترتاو تی او سو دنیکان اولیاء اللہ دی دلال نیکان بنیان دی اغی نی دیوینی چه منگ را مدد کئی پروست زالیمان لگی دیلی دی. رمضان دې کړي نه غرونیا ذکرې داړي انجام پسې سورې پهونو څو غړي بنيان د الله چاغي نه لويلي چې موږ رمضان مدد کړي بلکې هغه امهजा د الله دې خدمتې شیخ عبدالقادر جیلاني رحم الله د الله نیکان بنيان داړي حالتم قران ذکر کړي سورت يونس ادشته ما يا د سوره يونسه کله چې قیامت قائم شي ادشته ما يا د سوره يونسه يونسه موږ لپاره ويوما نعجروم جميعا الله وای ټول برا جمع کم ثم نقول للذين دیعا بمونگوو آخلقو لارا چی شرکی کرو مکانا کوم انتم او کوم ادره بی تاوخو اوستاس شرکان ادره گی پخفل دیائی پینامو نمونگ با بلتو نو کوتو دی تر منزا دا یوسف دا عابدی نو بشی چارا مدد ویلو مناغ سی پیش کروی ادا بل صف در معبودانو بشی فزیلنا بیناوم وقالا شرکاؤوم ما کنتم ایانا تعبدون نوبوه شرکان دودوی نویتا زمنگ ترامدد ویونکی مزمنگ بندگی وی کلک کری دا آغی تبیولش دی منخ تی کری دی رامدد وی دا فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لو کافی دالله زمغه استاز درمنده ان کننا عن عباداتكم لغافلين من یو استازو دته بل رنا بالکل نا خبر من یو خبر شي من ان کننا عن عباداتكم لغافلين من خبر نه زمن بندگی کڑی دا اغنیقان بنیانو دا انگیر صورت مائدہ آخر کیوں گو لی صورت مائدہ صورت مائدہ آخر عدالت رب العزت بے لگی دلی او دعیسان اسلام پیشی بے کی گی که مشرکینو عیسانو عیسان اسلامی مدد کرے نادى عيسى السلام في شيء بهول كذا اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي يا لا من دون الله قال جوبوا يا الله وايذا جئت مريم اياتويل خلقك دوني نو ایس اسلام دې د ادب ادب جواب نه وکای الله دا خبره تا سره نه جوړیږي دا ما مثروم نه جوړیږي الله کې میویلی نه څخه بری الله ما حدیث داوي چې د یو الله بندگی وکایي رب چې کله تاسو چات کلمس مانو نه ته نیم پوښوي اې سوبری دوی سغاو ما دلی نگرانی کولا نقال الله واذا يوم ينفع صادقين السبقاما ابويا الله دا فزدا چه فائدہ برشه رشتنو تا رشتی دی. دا رشتیا دوی نو اسلام دانګي نه کړه بنیانه الله رب ال عزت جنت او بوزي اغناکار خلق چاغي شي کې کلو رحمت دی ویلو اغي بالله جانم تر تاو کې دلته تا سوره ده بقره کې دوړ نه ناکار لیډر او چمچا ناکار استاد او شاګرد او ناکار پیر مولا دی مرید دوړ والله جانمدار تاوکی قزا لک یریم الله اعمالهم سرتن علیهم دارنګې وبا خی دیت الله عملو د دې افسوس نه پدې باندې همدې کلو او افسوس کەی هاي او سو افسوس که های که میدنه وکڑه وَمَا اُم بِخَارِجِنَ مِنَ النَّارَو دوی چوائی های که واپس شوئوه نا واپس که دلشتی وَمَا اُم بِخَارِجِنَ مِنَ النَّارَو ارنبای دوی وَتِدُنْكِ دُورَا وَتِدِلِ چَارتا ده او سرد ده شرکی فیلی شرکی فیلی داو چیو شیع اللہ حرام کره اگر پزرمو بندو يوشي الله بن کړه د آزادو یا یواناس وا خلق قلو مما فی الارض حلالا طیبا قری سج پوزمکه کړي حلال پاک حلال خری طیب خری وا خلق خری داشنا چې پوزمکه کړي حلالا طیبا علی الفاک حلال خری طیب پاک خری چیر حلال دے تو پردیشر خدا تے نہ دے حلال کنا طیب خورا فرض چیر حلال دے خپل چیر خورا طیب ا خپل دلاس گټو خورا وا خلق فرایدار شین اچ پس مګه کرے حلالا طیب خپل ملتو خپل شی خورا پردیش شی مخرا خپل اخپل گنی چوپه پوجوی په پردیساله طيبو خپل مال دی واغله پردیساله هغه شی مسئله ده چې پوی علاکه کې پوی علاکه کې یو شی عام خړل بد نه غنی خلاص نهغه شی به خورنم پروا نه لري لیکن اوس خلاق دیدا یو مځای کې یو غړ یو چا کوي بد غنی نڅ په دې ولی ولچي نه بد غنی خلق سری اچولی تخمن اچولی ګړا وکړي ځان ګډري او ته روزه ماته په پردو غنو باندې استغفر الله د روزې مطلب خدا وا چې تا کې تقوا راغلي وي اوس پردې مالته پردې غنی پردې خوراک کوي وتا کی تقوا را نه ده طيب خور خپل شي خور حلالن حلال پاک دارنګه ساييب دلاس دا گړه خپل لاس باندې گاټا خور طيبا امو اربازي کېږي د قدمونو د شيطان شيطان په پړ مروانګه یقینا دې دې تا سره د دشمن ځای امر کایتا استاد بستوه والفعشا و وینا بد افکار بد سرا شیطان در تا دری لاریخی دری یوه بستو خبر بد والفعشا وینا بد بستو وینا بد بد کلمه رامضت شلو یزوانا والفعشا کار بد کار بد اشرک فیلی طول بی حیائی وانتا قولو حلاللہ ما لا تعلمونو او دا چه تا اصواه پا اللہ اغا چه نبوی گئی پوی گئی ناو پا اللہ وینا کوئی شیطان در تا دا دا دری لاری خی بد وینا بدکار خی،, بد خی دا رنگی تقوول پا اللہ بانی خی نا خبرگار چونه مانه بلا مانه وان تقولو آلالله مالا تالمون چه بندوی پو زانونو بندی آغا چه نده بند کده اللہ شیطان در تدال تد آره خی نو خبردار چه او کلا چه اولی شدوی تا ورپسی شده کتاب چه رالی کلی اللہ نو وای دوی منگا ورپسی کی گوداشی چه مندلی و منگا باقی بنی اخپل مشران منگا اخپل مشران چه مندلی. اگر کیو مشران دوی نه پوی دل او نو دوی په سماله روان بیا ماغي په سر رواني ومثالو لذينا کفرو مثال استه محمد صلی الله علیه وسلم او مثال د کافرو داس دي لکه مثال ګړو بې ولار ولاړ دی आवाज کوي आवाज ورترسي فمطلب نه پويږي نستا مثال از دی کافر مثال اندای شو یا مثال ال کافر مثال د کافر چواز کولی شي نه سات کولی لکه مثال د دو څاروي چواز کیږي نو आवाज څاروي ترسیغه په مطلب نه پويږي هغه کافر مثال د اجر چواز ورته کیږي نو आवाज رږي پو مطلب نه پويږي لګزار وينه چاوواز ورته شي په مطلب نه پويږي يا مطلب یې مثال د کافرو چرابلي خپل اجخلار فلاني حراماتچا فلاني حراماتچا لکه مثال د دا غسري چې چې وای ګړو بيزو وتا ګړو بيزو ته چر په مطلب پويږي نه پوي وو مشرکايسته په مطلب هغه نه پويږي نا پوی جیوے نا مثال استا او محمد او صلی اللہ علیہ وسلم او مثال دے کافرو لکہ مثال دے داکا سا لکہ مثال دے داکا سا چچگی وحی پاشی سارا چنا ہو رہی مگر آواز آو چگی تش آواز آو چگی وارتا را سای سممون بھکمون امیون فاملا یاقینون جی گنگیاں جیڑاندو خردی عقل پکی نشتی فهم لا یقلون عقل ام نشتی کانه دی گنگین دیرانده فهم لا یقلون نتو یقل نلری او ایمان والاو خورای دپاپ سزننا سزن چه منگدر کری تاوستا شکرو با سیدالله کچری ایتاسو خاص دالله بندگی کونکی کم سزنی چه ما ندی بند کری اغا پزایم بندوئی اس این نما حراما اغصن اللہ ذکر کای چې الله بند کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الذین ينکرون طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن کنتم إیا بتعوذوا إن حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما هو إلّا بغير الله رد شرک فیلی کمسزونه چه ما ندی بند کری اغا خوزان بانی مو بندو او کمسزونه چه ما بند کری دی اغا مازادو اینما حرم علیکم المیتاتا یقینا حرم کرده اللہ پتاز بانی مردارا وده ما او وینی روانی رب وینی دا اللہ حرام کرده دو ولحم الخنزی او غخه خنزی رو غخه هدوکی ویختو دارس اللہ حرام کرده و چونکی غخه منتفا بیشه اگه ذکر کرده وما اوحلا به لغير الله او کلمه چې څنګه کړې شي پاره زړه بيد الله تا اوغه کلمه الله حرام کړې دا څلور سوجنه الله ذکر کړو مردار مردار خر شو یا مردار لګ چرک شو چې زبېونه ویل شي مردار الله حرام کړه او وین اندرغ وین دمه مسفو چې پښور به ایږي درم ولا حمل خنزیر داسی کی و و او وغاد خنزیر دا شي اړو کې وښتم خو منتفا به شي وغادان ذکر کړه واما او هغه کلمه او اله چې څنګه کړي شي پدې سره بيدلاتا اگه کلمه اللہ حرام اکرا قوسی نما حسر دپارا دی حسر دپارا دغا سلورت دی حرام نور حرامونه نیدی نور خومش دی حرامونه یواج دغا سلور خونه دی نو دا حسر پدیلی ها سرا چه آغی دغا وی نو اللہ وی حرامونه دین بس دغا سلور دی لكي يسايا واي زيد نده راغل او راغل زيد ده نتواه راغل زيد ده بلتو خل راغل نده دغسلور تا حلال وي نالاوه حرامونا دينهم بس دغدين حسر پديل ياسره بها پديكي ترقي من الاضناء الى مردار وینه د خنزیر وغخه اواغه کلمه چې چرګ کړي شي پای زرا بيد الله تا نو لوی حرام مردار دی او مردار نو ملوی وینرا ویننه هم لوی حرام د خنزیر وغخه ده خنزیر وغوښین هم لوی حرام اواغه کلمه چې چرګ کړي شي پای زرا بيد الله تا اغه کلمه ډېره حرامه ده و ما اغه کلمه د مور دار نه د وینې نه د خندیر د وغینه کوم اغه کلمه ډېره حرامه ده جبې دلانه بل چا ته ویل شي اغه کلمه الله حرام کړی ما کلمه کلمه ته کفر وای کلمہ تشرک وای قرآن اگر کلمہ زلالت وای چې بيد الله ته وال شویدہ په قرآنی کریم کې حرمت ده د کلمې وګړه زای په زای چې زور لګی په دې مسله چې دا کلمہ الله وای ما حرام کړی را سورته مایدا دریم آیت سورته مایدا درهم آية ألتا هم الله ذكر كي سي دا كلمة مهرام كرا حرمتاليكم الميتاتو ودامو والعم الخنزير وما اوهلا لغير الله اببيهو اغا كلمة سي چغ كرشي بيد الله ناپا غصارا دا كلمة الله حرام كري دا دا حرام دا دو زائشو سورة نحل تو اللہ سمسی پارا سورة نحل یو رب العزت ذکر کئی سورة نحل یو سلاتم دا کلمہ اللہ و ایمہ حرامکڑا انما حرم علیکم المیتاتا و دماء و لحم الخنزیر و ما اوہلا لغیر الله ایبیو اواغه کلمه اچيڅه د کلیشي بيد الله نه پاري زره دا کلیبا الله حرام کړه دا کلیبا حرامه ده چللا تعالی او بل چا د چوي دا کلیبا حرامه ده ولا حج 30 نمبر اته ګوري درشم 30 نمبر ایت الله فرمایي کونف فاجتنی بوریستا مینلاوسان زانو ساته د غند یعنی چې تطاروب للاوسان شوهه وایستان دی بو قاول الزور زانو ساته د وینا ده دروغ نه د کلمه الله حرامه کړی را چې پیر الله ربل چا زواژ کوي دا کلمه حرامه ده دارنګه سورته انعام یو څل پنځه چلې ختمه سورته انعام سورته انعام اتمه سه پاړه 145 یو څل پنځه ذري ختمه 얼ته الله فرمایي قل اجد فی ما وحی الى علی, علی الطعام يدعمه الا یکن میتتا او دم مس او لحم خنزیرینا فإنه رجس او فسقا وهللا <بِيهُو> لغير الله به فسد به وهللا لغير الله به چې څنګه کریشي بيدلانه <بيهو> په رساله دا كلمه الله حرام کړی دا كلمه حرامه ده حرامه ده حرامه ده دا كلمه الله حرام کړو اوس دین کې دا خبر راځي دا كلمه کدا شهدا فلانی شو دا کلمه چې په کوم شی شو شرک باندې وری شو چورګړی باندې میټای باندې پراټا باندې جند باندې غلاف باندې بل ز باندې ناشې به څنګه یې د دې صورت نه نام یو سل دویستما یو کوي خو حرامه و واغه کلمه په سشي باندې ورې شو چیرې چرګوره میټای پراټا جاندا تیل الله واي ولا تاکل خبرګر خزن درا ولي ولا تاکل مما لم یذکر اسم الله علیه الله فرمای مو خرائی داشینا یاد نکړش نوم د الله په غو پرشی باندې د الله نوم نه شرف جورګړوي کمیټایي کا پارات ویار سچوي خو د غیر الله نمغسته شوې دې چې مخوره و انو لا فسطو دې رفستو و ان نشهاتنا لا يحن الى اولياء ایمن له جادلو کوم شیطان ګوره وسوسه اچي شړیا د زبا په واخه کریمه ویلی و زبق و وقتی کلمہی ویلی و حلال شویر ہے خبردار کو رد دوانا ری وَإِنْ أَتَعْتُمُوا هَامَ اَوْ كَتَاسُوا اُمَنَ الْدَاغِي اِنَّاكُمْ لَا مُشْرِكُونَ اِنَّا, انا دَ تحقیق دے لام د جمله دے جملہ اسمی دا اِنَّاكُمْ كَتَاسُوا وَاورِ دَاغِي اِنَّاكُمْ لَا مُشْرِكُونَ یقیناً تاز بایئی پاخو مسلمانانا ده مانا بایئی نو آره اوچه مانا کونو بایئی سختی کئی نبا کو بایئی شوی انا نا اللہ ویلی نو کو بایئی اِنَّا کُمْ لَا پا خمشریکان به ان تاکید لا مت تاکید ذکر کړه جمله اسمیه ده کلمه حرامه ده مدغه کلمه چې په کوم شی باندې ویل شو او شیشو حرام او شیشو حرام, حرام, حرام انکم لا او قران سره زور لګئی مور سره نکاندی کی کور سره نکاندی کی مور حرامه ده کور حرامه ده قران کې څو زیاده یو زیاده سر نسای کې او دې بار کې قران ته حضور لګې و و ما اوهله له غير او مفسرینو سوای مفسرینو امام رازي عليه رحمت ذکر کوي قال العلماء لو ان مسلمن ذبح ذبيحا وقصد به ذبيحه التقرب الى غير کیو <کا> مسلمان دیو زبی عذاب کرا او داغه زبی هبانی دتیرا ات نزدیکت غیر الله وا نصار مرتدو نده شو مرتدو وا زبی عتو زبی او زبی عذهم شو د زبی عدم ولو زکر اسم اللح ذکر اسم الله انک دلانو مغستوی تفسیر کبیر ذکر کوي د مورتاک دی خضای طلاق شوا انکاد اللہ نمی آغستوی اگر چرک چرکوڑ باندی انکاد اللہ نمی آغستوی اول جلد یوسل یوشتم تفسیر کبیر امام, امام راضی ذکر کئی دارنگی دارنگی تفسیر نشا پوری دویم جلد دو یوسل آتم کی ذکر کئی دارنگی شعب دل عزیزو رحم اللہ تفسیر عزیزی چې اردو ترجمه دا دارنگی فتاوه عزیزی اول جلد عوش پک پاندوسم صفا یوز علی ختم اول جلد کی ذکر کئی در حدیث سعی وارد شده سعی حدیث کی وارد شده ملعون منزب علی غیر الله هر کې بزب جانوارو تقارب بغیر خدا نماید ملعون است اگه ملعون ده آسر لعنتی ده خواه در وقت زبا نام خدا بگیره ده انکه در زبا پا وقت که در لعنو میغسته وی زبا پا وقت که در لعنو وی زیرا که چون شهرت داد که این جانوار برای فلان است در چرک چرگوڑ فلانی ده ده ذکر خدا به وقت ذبا فائدہ نہ کرد نبی دا خداینم په وقت ذبا کیس فائدہ نه پیج شو جو جو ا جانور آ گشت خو در درا پیدائش و ات هغه او نجاست په عالمی کې پیدائش شو کی زیاده از خوب سے مردار است د مردار نوم ډیر زیات خراب شو د مردار نو ډیر خراب شه دي وا هرګا کی این خو بس درویس رایت کر دغه خباست پاره کی نه نوته نو دیگر به ذکر نام خداون حلال نه میمانند بیا د خدا نو مغصو سراغن حلالي معنی ده سګ د دې چیرګ مثال د کوتری شو کو کوتری وا الله اکبر الله اکبر بیا قران حلالي دلته دا چیرګ نه ده پالش لا کوتری شو شی عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئ دغه تفسیر مذهری ذکر کئ ول اعلان رفع صوت و وقولهم عند الزبر اعلان توید تفسیره سوره مائده کی ذکر کئ دغه تفسیر تبیصر الرحمن اغه ذکر کئ چې حرام اتبیان و انوار اتبیان کے قاضی شمس الدین و رحم اللہ ذکر کئی حرام تصحیل کے ذکر کئی حرام امام شوکانی ذکر کئی حرام وہ تفسیر در صورت پا کر کے دارنگی تفسیر ابن قصیر ذکر کئی حرام دارنگی مفتش شفیص و برعیم ذکر کئی حرام دا حرام دا نگه تفسیر قرطبی ذکر کئی حرام تفسیر قرطبی دا طول و مفسرین و رحمه مولله جو حرم قرآن ذکر کئی حرام دا نگه دا تفسیر دا صورت ماهده کے معالم ذکر کئی حرام لباب و تعویل ذکر کئی حرام دنګي تو تفسيره كبيره هي محيطه ذکر کوي حرامه تفسيره روح الماني ذکر کوي حرامه مؤايب الرحمن صاحب د میر علي ملي آبادی اغه ذکر کوي حرامه جمال الدين قازمي تفسيره قازمي کې ذکر کوي حرامه مرغی ذکر کوي حرام زمہشری ذکر کوي حرام مفسرین رحمهم الله دایره احادیث په دې مسلې کې الکفاء فی علم الروایہ د خطیب بغدادي کتاب دی دو سو وا دریا تہم سفد او ذکر کوي د سلمان په روایت دخلا رجول الجنہ في زباب و دخلا رجول النار في زباب یو سڑک په وجه دمج جہنم تلار او بل سڑک پا وجه دمج جنت تلار قالو کائف زالیک در چلو شو قال مر رجولان الالا قوم اللہم سانام لا یجویز واحد حتی یقرب لہو شیع یو دو سڑی روان دی یو درگاہ باندی ناغي تو پر خود نہ بغیر دس نہ ناغي وی قرب یو تو وی قال لا شین دی شے ما قالو قرب ولو زبابہ منختو کا انکمچ وی فقرب زبابان قال فخلوا سبيله اغمج منخت کرو اگی لار پر خود قالا فدغلنا نار نبي اسلام فرمال دا سره لار جہنم تا مچ اد بيسي زو مجان کي ادي تین وړي اري حلوا گاډي وړي ابل تیري دو اگر تي کوي ګو لا او قربو ليا حدن شيا نظم مناقطنكم هي چالرا بغير بل چا پهن فزر ابو عناقو ظالمان ولګیدو دغه چټي واه نبی اسلام فرمای جنۃ اللہ احادیث پاک دارنګی حدیث کی رازی مشکات کی رازی نور قطب د احادیث کی رازی یو ځای راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم توا یا رسول الله ما یو مناف تکړی دا اوخ به عالم کو بوانه کی نو دا څنګه به مسله ای بو حلالم فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم هل کان فیها وسن من اوثان الجاهلية فدی بوونه کی چرته د جاله د زمانه چر د بت خو بنی چر د درګه خو بنی وینه نشته نبوی فقال عید من اعیادنا بوخات اختر کی دی داسه ست چل خلخ باندې خلخ نه جمع کیږي نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خیر دے پا مرغوز کی پوٹو پا شریف نگڑی دی لکه تا اراده کړو چې په مرغوز کې چرګ لاله پټو پې کې شریف نه غړي بیا چې کوم ځای کې کې کو لیکن ته یو ځای کې اختر مختر کې دی یا څو درغاوه بیا خبردار حرام دے بیا دا حرام دی بیا چونه کی داینګه خصایز الکبره کې راضی په دوه شتم بلساوه دو شتم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دالمومنین روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د زمانه جہالت هغه شاعر موحد زید بن عمرو بن نوفل هغه هغه بعیب لګو اکل ما ذب غیر الله د غیر الله پهن باندې ذب او شی نا آغا خوڑا لی بد گرن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فما زغتو شیان زبیہ علم نصاب ما نو سکلیو شی چاگت زبشیو پا درگاہونو حتی کرر من اللہ بی رسالتی تراغی چرفز پیغمبر کلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگی کنشی سکلی نده وی عمرو نفیلو دا بویج داشه نارواره وی حدیث کی رازی سعی مسلم کی رازی دا موسند امام احمد بن